Старий покосаний тролейбус громихав по ранковому Петрозаводську, і водій відчував себе господарем цього безлюдного сонного міста. Морозні-порозні вулиці ковтали його рогату машину та несли її в невідоме, як несе по трубах какашку, яка поняття немає, де врешті-решт винерне. Шофер з гидливим виразом обличчя курив першу ранкову сигаретку. Його чудо-машина тарахкотіла на кожній ямці, ніби списана в запас – Пральна машина-в'ятка, яка в режимі сушки збивала сейсмологів з пантелику. А він дивився на світ через широкий телевізор вікна і уявляв себе Колумбом, який пронизає океанські простори в надії відкрити тут, посеред спального району, якусь там Індію чи Мальдіви. Я сидів на холодній сідушці, бо нічия дупа не встигла розігріти її до мене. Тролейбус віз водія кудись в романтичне несвідане, а мене, сука, у військомат». Мені завжди везло на паранормальні явища, і цього разу я потрапив у число лузерів, яких загреблив армію прямо з інституту. Водій так задумався над своїм відповідальним ділом – відкрити для людства новий шмат суші серед облуплених хрущовок, що забув тормознути на зупинці, і я прочала по холодному мокрому асфальту зайвий кілометр. Потім я буду вдячний йому за цей останній кілометр волі. Але тепер я плівся вулицею, тягнув величає, сумку, напхану всяким непотрібним мотлохом, який поклали мені мама з татом, віддаючи сина на прокат державі на два роки за 7 рублів у місяць. Насправді вони боялися більше, ніж я. Я не боявся взагалі, бо проводи у стінах нашої общини йшли другий тиждень, і часто в воєнкомат зранку їхали ті персонажі, на яких там не чекали». В Афганістані йшла війна, і ніхто не знав, куди кого пошлють. Мене ж гризла тільки проблема холоду. Бо я ненавижу холод. Але знаю чувачка, який його любить. Це Хасан. Картавий татарський долбограй із зачіскою, як стара кроляча шапка, який жив і вчився зі мною на першому курсі універа. Татарин за національністю і придурок по гороскопу, він завжди витворяв нелогічні та глибоко антигуманні вчинки. Так, повертаючись з блядок, він запізнився в гуртожиток і змусив двох бомжів, які спали біля батареї на вокзалі, принести звідкись довжелезну металічну драбину і приставити її до підвіконника на четвертому поверсі. Хасан зайшов по ній в кімнату пішки, як Ленін на бронівачок підігріти якоюсь гидотою, що смертіла на квартал навколо, як згоріло щеплення. Приглушений вокал замерзлого татарського ідіота змусив тоді мене голого відкрити настіж вікно і повіддирати клейкі смужки, які свого часу ми ліпили довго і нудно, щоб на вулицю не втікало тепло. Назавтра бригада пожежників у кількості восьми кремезних чоловіків знайшла свою викрадену драбину, але не змогла її підняти. Сам Хасан зачудовано дивився на них із вікна нашої кімнати, струшував попіл у склянку з чаєм, у якійсь чомусь плавала моя шкарпетка». Я вперся у ворота воєнкомату та в останній раз глянув на світ за своїми плечима. Боже, який же він красивий! Ти починаєш розуміти багато елементарних речей тільки в армії. І хоча б для того треба туди потрапити, аби навчитись цінувати те, на що ми не звертаємо увагу на гражданці. Наприклад, повагу. З першого дня армії ти дорівнюєш нулю, і саме від нього починаєш піднімати свою ціну в очах оточуючих тебе персонажів. Приземник, бляда! Ко мені бігом марш! Таким голосом могла кричати тільки людина, що потрапила під поїзд. «Я, Шолі?» – знизив я плечима та подивився на крикуна, прапорчика, який виглядав так, ніби був в армії довше, ніж існувала сама армія. Навіть на відстані було видно, як його вуса пожовтілі від тонн нікотину настовбурчувалися при кожному слові. Мене знудило від раптової думки, що прапор мусить кожен день облизувати ту страшну жовту волосню. Цікаво, яка флора і фауна може там мешкати. «Шолі, у тьоті Олі, ти засранец Знову вереснув він, і мені не залишилося нічого іншого, як підскоком пораненої в сраку антилопи погнати до нього. Бриси сумку нах, і пішов беріть листя, понял, нах? То було моє перше бойове завдання. Захист Батьківщини треба було почати з граблями в руках. Я покрутив головою в пошуках місця, куди кинути свої речі, але дістав від прапора підзательник. І був би заробив ще смачний копняк під сраку, якби не моє спортивно-волейбольне минуле. Крутнувши попою, як моделька на подіумі, я вивернувся з-під блискучої подачі, гідної старика Бехема, кинув кудись торбу і погнав за інструментом. «Ватагне!» – почув я, задоволений за спиною. За будинком воєнкомата стояла стара стодола, в якій сидів зашмуляний старшина-сверхсрочник і ліниво спостерігав за тим, як облізлий пес на ярої коло, намагаючись зловити зубами свій хвіст. «Меня послали лістя обірати!» – звернувся я до старшини. «А я при чому? Видно було, що старшина косить під прапора і поторить його методику спілкування. «Так граблі дайте?» – попросив я. «З граблями кожен смагьот, а ти так попробуй!» – сказав він і заржав жовтозубою либою з дохлої нутрії. «Пійшов до сраки!» – з привітною посмішкою сказав я в надії, що старшина не врубається. «Посрайте, сході, конечно!» – не відводячи погляду від собаки, побажав він мені. Я закарбував перше армійське правило. Накази можна не виконувати, якщо грамотно від них відмазатися. Я зайшов за кут будинку, де від прапорщика ничкувалися з десять побритих на синій туман пацанів, підсів до них, витягнув сигаретку і всі як по команді простягнули руки. За курім, браток, озвучив загальне бажання саме покоцаний серед них. «Курі, народ, я простягну їм пачку і зрозумів правило друге. Якщо хочеш купляти блок на день, махай сигаретами у всіх на виду. Моя пачка швиденько схудла, за останню взявся жабомордий». Последньою не беруть, розстроєно сказав він. Я віддав йому свій бичок. Тебя куда, брат? спитав Бувалий. Не знаю, а вас? Я в Афган хочу проситься буду, гордо сказав він і лиця у всіх витягнулося, як у коня, який замість вивса хапанув склувати. Розприділяти після обіду обіщали, сказав Карел. Ти откуда знаешь? спитав жебомордай. Та слышал тут капитан один говорив, десантник вроде. Хер он не десантник, ти лички видел? – презирливо обрубав Бувалий. Не, не видел, а чьо? Да он стрибат, птить. Лопата друг солдата, бывали чверкнув слиною через зубы и попал собі на штаны. А меня в артиллерию записали, уезжаем через два часа, выступил еще один пацанчик, дуже клоповухий. Да, хотя уши артиллерийские вставы бывали, прям в Народ радісно заржав. А я на три года залетел, пацаны, обізвався гарно складанные хлопчина, десь из-под Кеми. В морфлот записали. Некер было на турнике висят, а не туда всех здоровых гребут, заявил самый покоцанный и все закивали головами. Мені імпонував той факт, що я не довесівся на торніку до морської піхоти, але десь в душі шкодував, що не буду бачити моря ще мінімум два роки. Так ми просиділи з годинку, і раптом завив, розколюючи повітря, та щось знизу живота звук сирени. Вона сповіщала про початок торгів. Тобто офіцери, які приїхали за новобранцями, могли вибирати собі поповнення. Вся компанія підвелася на ноги, а покоцаний ще раз чверкнувши сказав, «Ну чо, братки, може услышите када про шестопалова Андрюху?» Таке, так я. Всі відправилися в бік будинку військомату. На вулиці була протиєвна карельська весна. Взагалі вона там дуже коротка. Зима переходить відразу в літо, моментально, хвилин за десять. Нам дали майже екстерном здати сесію, і тепер половина медичного факультету стерчала у військоматі в очікуванні своєї подальшої долі. Я знайшов очима своїх пацанів з курсу і підгріб до них. Хасан був в колі хлопців і щось їм розказував. Привіт, Андрюш, я б вас пав і не виговорюючи Л і Р, хасан усім спочатку видавався напрочуд мирним і чемним хлопцем. Буде дивно, якщо вони з твоїм діагнозом тебе додому не відпустять, привітав я товариша. Насиває півігаводка, штолі? наївно спитав він. Мозгова перегородка, уточнив я. Всі стояли, нервово покусуючи губи та перебираючи в кишенях штанів свої замерзлі шарики. Михайлов, Степан Степанич, рвунув голосом тишу воєнний дядько з суворою репою. Курск, артилерія, оголосив він призначення. Хуй Тойво Айвович, Архангельськ, связь. Я хуй спробував поправити дядько білобровий Карил. Один хрен, Архангельськ, связь, відрізав дядя воєнний. «Хамідулін, Хасана Байдилович. Через якусь секунду закричав він в юрбу принишклих бритоголових пацанів. Абалдуючи, єптінах. Хасана випхала на середину, потрісканого від пережитих біт воєнкоматівського плацу. Він шморкнув плоским, як пательня, носом, і сказав не Я попросив би, нікавівкать імя моєго папи. «Молчать, нах! Шмас, вишній валачок, зарубав його амбітні прояви красний командір. «Шмас» означав школу молодих авіаційних спеціалістів. Чому вони молоді, було зрозуміло, але чому авіаційні ніхто за два роки так і не розібрався, бо 99 із 100 випускників літака до дємбеля так і не бачили. «Шестопалов! Андрій Мамонович!» – покликав воєнком після того, як Хасана з виглядом рабині Ізаури поставили на протилежний бік плацу до групи, що формувалися на від'їзду очепки. Я, бували, гордо випер груди і вискочив вперед на три кроки, ледь не роздививши офіцера. Стройбат, Варкота! Ви чого, товариш командир, я ж в Афган просівся. Лепата на плечо, мерш, Розговорчики нах!» Плац заржав дешевим сміхом масовки районної театральної студії. Бідний шестопалов, з видом розстріляного декабриста, пішов до групки стройбатівців, навіть проігнорувавши свої тельбухи, які залишилися лежати на холодному плацу. Кузьмінка Андрій Вікторович, розрубав тишовокал того ж оратора. Я голосно відізвався і подумав, чи добре зробив, що сів зранку на той тролейбус. Адже купа моїх колег пісяли і какали під себе в лікарнях, і успішно відмазувалися від священного обов'язку. Пісяти під себе я вмів, але останній раз робив то ще в садочку. А вчитися на нову не хотів, бо, кажуть, можна привикнути. Отже, я доволі легко договорився сам із собою і зробив крок вперед. «Шмас, вишній величок!» – гаркнув командир, і я потеліпався в бік тієї ж грубки, де був Хасан. Нас було чоловік з 30, двадцять із них мої однокурсники. Своє контора вже легше, ніж чужі. Хасан відразу почувся у своїй тарілці і заступив роль бувалого. Ребята, я вам скажу по візвонам, почав він свою нескінчену пісню татарського кочового бандуриста. І з павершута попигуєм, і в вістребіттях поельтаємо, може, даже на віаносід попадем. Мой папа розказував, що в учих і шмаса забівають в дісантуву. «Хасан, тебе разве що чучелом на іспитання питання парашуту візьмуть?» – з-за Хасанової спини з'явився Льоша Давидов, який вчився з нами на курсі. Довжелезний леніградський козак з побритою головою, він виглядав як згорілий сірничок, одягнутий у спортивну форму і фонтанував плоским гумором ленінградського пролетаріату. «Льоша, я відмогу обідятися!» – ображений Хасан закусив нижню губу і став подібний на бобра. «Пвідувок, посмотри, як із тебе стівжанти дув твою повиб ми потрапили до великого обшарпаного залу із двоярусними нарами під стінами. Вобля не думав, що в зоні спать буду, сказав хто зі столпи, яка ввалилася всередину і нагадувала скоріше полонених німців, ніж бравих вояків радянської армії, яких щонеділі показують у програмі «Служу Совєцкому Союзу». Нари мали метрів з 10 в ширину. На них з успіхом можна було б знімати порношедеври, але тут були виключно чоловіки, а в той час жанр «хлопці з хлопцями» ще не набув нинішнього апофеозу тому інакшого застосування, як просто валятися, ніхто не винайшов. Дуже швидко виявилося, що конструктор Технар видумав їх таким чином, що лежати довше 10 хвилин на них було просто неможливо. Спина спочатку боліла, а потім взагалі втрачала чутливість. На 15-й хвилині починали відніматися руки. Ще пару хвилин і ти вже був готовий видати державну таємницю, але оскільки нічого не знав, то простіше було встати і більше не мучитись. Тут же хтось інший займав вакантну посаду, а потім так само злізав і майже, із майже паралізованими спиною, руками і ногами. Основне питання було, чим би ще зайнятися. Армія починалася, а події розгортались із завидною швидкістю. До кінця дня я зробив аж дві справи – уникнув прибирання листя і повалявся на нарах. Зараз я був на порозі виконання третьої задачі, стоячи в дожелезній черзі в одну єдину туалетну кабінку, де можна було скинути на збиране за добу зло. Пісюарів там була величезна купа, а от сидяча позиція чомусь тільки одна. Хлопці мучилися, гамуючи сили природи, які рвалися назовні. Хтось присів біля стінки, затискаючи свою духовку п'яткою, хтось менш гнучкий, просто притиснувся нею до дверної ручки. З кабінки долітали звуки камчастських гейзерів, які бухкали газами із земних надр, альпійських лавин, які змітали все живе на своєму шляху, і часом прострілювали короткі бульки пірнаючих в воду камінців. Романтична атмосфера підтримувалася ще й відповідними запахами, що заповнили забитий людьми коридор і сусідні з ним приміщення. Кожен із присутніх в черзі нещасних не збирався покинути її навіть для перекуру, бо ризикував потім знову замкнути довжелезний людський ланцюг. Мій власний шланг гідравлічного приводу теж тріскався. Ніколи в житті я так гостро не відчував важливість цієї проблеми, як зараз, в воєнкоматівському толчку. «Ребят, якщо ви мене не пропустите, я абасрую сам і вас абасрую», – закричав якийсь легінь у хвості нашого параду. «Схаваєш потом», – відповів здоровений боксер Ігорьок, навіть не повертаючи голови в бік голосу. Знаєш не пустіть? Ну і ладно», – страждалець побіг на вулицю з явною цілью зробити купу десь в корчах на території. Черга рухалася повільно, і кожен із нас мав час подумати або пригадати в лице все своє генеалогічне дерево. Я не був винятком, і в моїй пам'яті невидимі руки також перебирали запилені відеокасети з документальними фільмами за скромною участі моїх предків, друзів і знайомих. І тільки я згадав про Хасана, я завжди про нього згадував, коли хотів туалет. Моментально на екрані переглядової кімнати, десь там всередині мого черепа, пішла стрічка про наші колгоспні будні в селі Іхала на кордоні з Фінами. Я тоді здурив бідного татарина, а дурив його постійно бо він народився для того, щоб його хтось дурив. Я показав йому переговорний пристрій, який був прикріплений до сосни у вузейсенькій лісопосадці на випадок, якщо хтось із місцевих зауважить порушника кордону, щоб відразу повідомити на заставу. Апарат був представлений мною як телефонний переговорний пункт для віддалених периферійних районів. Аби люди не їхали в райцентр на пошту, їм прямо на сосні примайстрували переговорку. Хасан зробив вигляд, що не дуже повірив, але все було прямо навпаки. Шойно ми повернули на поле, а посадку ми бігали, щоб не заміновувати територію, на якій збирали картоплю. Хасан підтюбцим рвнув назад. Я швиденько зібрав групу охочих поржати з чужої біди, благо таких на медфакультеті завжди було досить. І ми відправилися вслід за ним. Татарський зв'язковий зробив все, як я сказав. Він натиснув на кнопку мікрофона, дочекався відповіді і заговорив. «Алло, з вами Габавіт Хамідулін, Хасан. Ви що-то не поняли? Я не Хам, фамілія моя Хамідулін». Я хотів би заказать певиговове з Ленингвадом. Какая разниця, кто там вдома? Я с з однаковою радостью поговорив з людьми, кто твовку возьмем. На другому кінці дроту знали, що на полі працюють студенти і розцінили хазанове звернення як невдалий тупий жарт. Вони тягнули час для приїзду на місце оперативної машини і діалог тривав далі. Да, петвопавовская набережна 38. Петвопавовская. Как вам еще объяснить? Тивифон твиста тви 252 «Тві, я говорю, тві! Ну що ви такі глухі там всі? Папа кем працює? Какая вам важниця, кем працює мій папа? Он тя тві працює? Адміністрата вам! Адміністрата вам!» За нашими спинами почувся звук машини. Бобик із прикордонниками на борту різненько в'їхав у посадку, і з його дверей вискочили шість підтягнутих пацанів з автоматами і вівчаркою. І видимою охотою розбавити свої... Сірі будні. Хасан дістав прикладом по спині і був закинутий у багажник. Вівчарка понюхала в нього між ногами і радісно лизнула його в ніс, напевно зраділа появі подружки. Перед наші очі Хасан з'явився лише через три дні. Жарт був із категорії негуманних, але запам'ятався надовго. Я дякував долі, що хлопці з Бобіка не побачили нас, бо тоді кампанія у вівчарки була б значно більшою. Коли на екрані доходила остання сцена драми в соснах, мене на обличчі, напевно, розпливалася довольна либа Аж тут мене штовхнув у спину похмурий двометровий дядя. Тержать или срать сюди прийшов? Давай, боєць, двігай задом. Від тих приємних спогадів я, чесно кажучи, аж перехотів. Тепер треба було або йти до туалету, або імітувати акт облегшення від гріхів черевоугіддя, або відмовлятися від того щастя взагалі. Я не актор, і мені ніхто б не повірив, тому я відмовився і посунув назад до зали з нарми. Моя спина ловила на собі здивовані погляди новобранців. Він був так близько. Ідіот. Я не ідіот, просто у мене є легка залежність фізіологічних процесів від психологічного стану. Рідко хто хоче в туалет в той момент, коли дивиться в кінотеатрі цікавий фільм. І мені настільки реально висвітлився цей фільм з Хасаном, що підсвідомість дала відбій попередній команді. Але пояснювати предмет своєї залежності різношерстному колу новобранців було справою як мінімум невдячною, і я не став цього робити. Хоча був переконаний, що та сама підсвідомість з такою ж легкістю, як відмінила, може цей наказ дати знову і, звісно, в самий несприятливий момент. Я ліг на випадково звільнений кимось наре і почав роздивлятися на стені дивну картинку. Миттєвий аналіз говорив про те, що хтось харкнув на стіну, слина там зависла, і зараз вона розм'якшувала вапно і творила з нього гіпсоподібну липку масу, яка малівничо звисала вниз, як сталагміти у печері Шоранж на півдні Франції. Поки я розмислював над цим об'єктом, який неочікувано і агресивно з'явився в моєму житті, до казарми влетів жовтовусий прапор, тримаючи за вухо того піжона, що пробував пробитися в наш байконур без черги. «Строїться!» Усі присутні як отара відібраних баранів створили щось на кшталт строю. За той час, що ми вошкалися, ворог міг би встигнути захопити всю країну і пройти по Красній площі переможним парадом. «Строїться, наг, быстрі, духі!» Коли всі були на ногах, прапор звернувся до нас. "Эта мразь, которую я держу в руке, нах!» він кивнув на піжона, який стояв поруч, скорчений від болю і сорому. "Насрала на плацунах. Я не добіжав до кустової, вони не пустили". Мявкав у своє оправдання піжон, тикаючи в нашу безформну масу чорним нігтем. "Срать надо по рашеннах, ты понял? А на плацу надо ходить, блянах, і чекати шаг, шагнах, ти понял?" "Да понял", мкнув піжон. «Ви «да». Ти понів, нах, блядь? Так точно понів. Що за те, що ваш запризовник іспортив плац, ви всі йдете його в нах. Щоб блістіло, як йолка, йопті, Ніхто не уявляв, як має бліщати ялинка, але перепитувати не стали, щоб не змусили мити ялинку, аби вона блістіла, як плац. Це було б значно складніше. В одну секунду ми стали акторами театру абсурду. Хтось один наклав купу, а всі мають за це відповідати. «Рівняйсь! Смірно!» Не чекаючи виконання наказу, прапор виганяв всіх на двір. Біг мерч!» Усі пострибали, як крилики, яких перший раз в житті випустили з клітки просмердітися на траву, поки господар почистить їхню засрану комуналку. Ніхто не наважився противитися несправедливості з отопілими фейсами, всі висипали на плац, ніби переповнені бажанням помити всю планету від чужих какашок. Сам Піжон, серлива гадина, мав сидіти біля входу до казарми і спостерігати за процесом натирання центральної площі воєнком «Вот ведь казьов! В би його за постілів поважаю, чим щас тута дівньо чужої вилізавать!» Почалося десь поруч адресовано нікому спіч Хасана. «Рівнясь! Напіритрирасчитесь!» На цей раз нами вже командував туберкульозного виду чахлик, подібний на медузу, яка настирливо лізе з вашого носу і заставляє вас постійно шморгати, щоб вона не дістала аж до пояса. Ми порахувалися і почали терти. Перші зліва направо, другий їм назустріч. Великий тактик був відчутно гордий тим, що розгорнув таку масштабну операцію на території воєнкомату, де останній раз військові дії були в момент, коли п'яні будівельники, які крили дах, били водія бетономішалки, які роздавили машину і їхню роздягалку. Плац був розміром з тенісний корт, а нас десь з півсотні. Вчательніє трьом, вчательніє! кричав шмарок смішним пісклевим вокалом, зривався на фальцет, завченим рухом, чухав свою засалену міжногу, а в перервах задоволено позіхав. Новобранці стояли рачки й ретельно, з виглядом висококваліфікованих фахівців з натирання, слинили хустинки і розтирали їх об асфальт. Можна ще довго розписувати цю історію в деталях, але думаю, ті читачі, хто зараз має в одній руці бутерброд зі крою, а в іншій чашечку американу, відмовились би від них до кінця життя. Закінчилася історія досить мирно. Силою сотні сильних молодих рук, какашка була успішно ліквідована з лиця землі, і ніхто особливо не постраждав, бо закінчувався день і близився час нашої відправки до війська. Моя свідомість прокинулася вже у вагоні від думки про те, скільки живих істот і в яких позах може транспортувати цей засіб пересування. Плацкартний вагон поїзду «Петрозаводськ Ленінград» був уособленням «Камасутри». Люди були переплетені шиями, руками, ногами, мішками, шкарпетками, штанами та іншими речами і частинами тіла. У вагоні був страшенний дубак, останній раз пічка тут працювала, напевно, як ховали Сталіна. Підозрюю, що весь інший час вона служила експонатом у музеї найдебільніших людських винаходів. І шкода, що разом із системою своїх непрацюючих труп вона займала 70% об'єму вагона. Народ грівся, як тільки міг. Соплі лилися, капали і лізли з носів в усіх неймовірних напрямах і ракурсах. То була елементарна захисна реакція організму, і через дві години всі 300 чоловік, якими натрамбували цей катафалк, шморгала, пчихала і кашляла так, що потяг підскакував, як щур на батуті. Чому щур? Тому що цей поїзд до того всього ще й смердів. Усі салаги почали діставати з мішків те, що вціліло після воєнкомату. Молоді шлунки були в стані перетерти і камінь, але деякі з напоїв представлення для загальної дегустації були настільки вишуканими, що половина з дегустаторів відправилася рягати по тамборах. Звітом вони верталися зі святковими слідами Венігрету на штанах, і по цій ознаці можна було відслідковувати, хто вже ходив курити в лапках. Капітан Скворцов, який мав за нами наглядати і тримати військову дисципліну, відкрив сезон першим. Ми його побачили вже на пероній станції вишній велочок наступного ранку. Він стояв зелений. І голосно ікав. Перед тим він навіть намагався залити іковку пивом, але в нього нічого не вийшло. Строїться! скомандував і ікнув настільки потужно, що з рота в нього вилізла велика певна булька, а очевидці, які стояли найближче, стверджували, що він в той момент ще й пукнув. "Реш, десь. ще раз ікнув він, і всі, хто ще лишився живих, почали рахуватися. За нашими спинами поїхав поїзд. Ми дорахувалися до 43-го, на вокзалі Петрозаводська нас 45. Решта їхала до Москви. Цифра не сходилася, і голова Скворцова не хотіла приймати цю інформацію як факт. Ми рахувалися разів десять, але на 43-му люди вперто закінчувалися. Габаритні червоні вогоньки поїзда якраз зникли за поворотом, коли той із новобранців, на кому закінчився відлік, відкрив рот і тихо видав. «Ми їх в поїзді забили». «Отставіть забили! Хто В забил? впаднці, розбрізкувачи пероном піну від пива, закричав Скворцов. «Уб'ю, козлов!» З воємничим настроєм Скворцов побіг у приміщення вокзалу. «Как остановить поїзд?» – доленав зсередини його грізний дитячий писк. Слідующа станція Балагоє. Їй ті туди, там встрітіті. Поїзд пасажирський на таксі догоніті». Спокійно відповів йому касир, не просинаючись. Скворцов вибіг на двір. З розгону влетів у машину таксі, ніби забувши про власну маленьку армію, яка займала весь перон Вишнього Волочка. Але через секунду він висунув голову з машини і скомандовав. «Занять позиції на вокзалі! Старший ти!» – він тикнув пальцем у самого здорового з нас. Не піть, ні дуріть, ні хуліганіть! Місних не трогать, буду через час!» Таксист рванув з місця, а ми залишилися з величезною спокусою закінчити свою службу прямо зараз, сівши у електричку, яка, власне, підходила на другий перон.